Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-hamdu lillahi, rabbi lalemin, wa salatu wa salamu ala nëbjena Muhammadu, ala alihi wa s'hamihi ajmehin, më bad. Uh, Sante, se që dhim këm pas me më folë për uh, në akidën, për libë në akidën vësëtia mirë po, dhe në këna me bëndin dremë për sëdë tararit për këna me mëjtë dërësën e fikët, e insha Allah tëjtën flasën për ose mëjtën dërësën akidës. Dhe mbetëm të fjallë të autorit, Allah më shumë të vasat O të jemë më muë akhir al-makti, li rajjil ma i eula Ve marë të jemëm në fund kohës namazit Pra ati cili shpeson se gjen uj, kja është ma parsore Pra, nëse dikush nuk gjen uj, në fillim të kohës namazit Se të në kohë namazit, në kohë uj, për me marë abdes Njërë po shpeson që në fund kohës namazit, ka me gjetë ujin Atër në këtë rast, me vënu ose me shtu të jemumën dhe një fundë kohës, kjo është ma parsore. Mënyrë që mu më falë me abdes, po u falë duke u pastru me ujë. Mirë po nëse e mërë të jemumën, në fillim të kohës dhe falët, kjo nuk ka të keqe, pra në mozi pra në otë. Kjo që është jemë, po do të adim se i ka disa gjendje. Spare janë dy gjendje ku është më përësore me shtu ose me vënu namazin fundë kohës Gjendje parë është nëse edin sigurët që në fundë kohës ka me gjithë uj Atërkëto më përësore është që me shtu edhe me marë e, të prabëdes fundë kohës dhe mu falë më abdes Gjendje ty të është nëse jamë rmandja Pra është i bindur ose jamë rmandja Pa anonë më shumë që në fundë kohës ka me gjithë uj Atër dhe në këtë rast më përësore është që me eshtu namazin edhe me falë pra me abdes në fund kohës. Gasi në këtë njërë pra ruhët një kushtë prej kushtëve të namazit e që është abdesi. <clears> Atër <throat> dhe në këtë rast e pra është që është sa më përësore që e, të falët namazit pra në fund kohës, se sa në fillim të kohës e që është realisht me vleshëmë, pa në esensë, Në origjinë namazën në fund koses është më e vlefshme. Mirpoqtojë në dy raste kur me shty namazën në fund koses është më parsorë edhe më e mirë. Ndërsa me me shty namazën në fund me fal namazën fillim të kohës është më parsorë <coughs> në tri gjendje të tjera. E para është nëse është i bindur që nuk ka më gjet ujin fund koses namazut. Katrast mer temum edhe falen të fillim të kohës. Gjendja e dytë është Nëse jam mërë er mandjëm, pra anon më shumë, në mandjën e ti dominon më shumë që nuk u me gjithë ujnë fundë kohës, atër mërë të e mëmë edhe falët fillën kohës. Dhe gjendja tëri, të tretë është kërë të, të ajë nuk dominon asgjë, për nuk e dinë a ka me gjithë apo jo, u, nuk, a ka me gjithë ujnë fundë kohës apo jo, atër të tri raste me përsorë është që me mërë të e mëmë edhe mu, mu falën fillën të kohës. Elëfsat disa diatarë kanë vendimin që nëse njeriu jo e din, bën shumë praç që ka me gjet ujën fund kohës, atëherë ka për obligim të shtyj namazin. Gjasë thonë këtë mënyrë ai merr ose falet duke u pastruar me ujë. Edhe kjo është pra në në sens në origjinë që duhet më u pastruar me ujë. Po kjo është në parim. Prandaj është detyr po këto person me shty namazën edhe me fal në fund kohës. Mir po, është sa këta, çështat shëftëmine është që në këtë rast nuk detyrohet me shty namazën. Mir po është më mirë. Çështë është më e lartë. Po është më mirë me shty namazën fund kohës, por nuk është obligative. Nuk obligohet ose nuk detyrohet me shty në fund në fund kohës, për disa arsye. E para është përgjithësimi që ka urrën fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë ejema rajulin min umme rajulin uh, min ummeti adrakhatu as-salat falyusalli çdo burr ose njeri prej ummetit tim që arrin kohën e namazit let falet. Pra kjo kjo a dihet kur flet për uh, tokan që bren son kallon mua ka bërë toka xhami pra vën falje edhe pastrim. Prandaj thot kurdo që dikon prej ummetit tim që arrin namazin let falet. Edhe e dyta është Arsyja dytore se kjo dije që ka kë, pa kjo informacion ose që e din që ka me gjetur ujë në fund kofës, nuk ka as diçka e konfirmuar. Do thash një gjë që patjetër ka më ndodhall, ka mundësi që më më pas mendo di sa shkaqe ose arsyet e tjera që pastaj ndryshon gjendën, edhe nuk gjen ujin në fund kofës. Mir po, çyrthat pra i themi në sa më shumë që ë mendimi është më me i fortë çka kam qejt uin fund kohës atë shtyrja e namazit në fund kohës është më parsorë çka është për qëllim e shty namazën në fund kohës për qëllim është më shty namazën në fund kohës optimale pa në fund kohës që është më e mirë ose më zero të falet namazi namazi që i ka si dy lloj kohëve pra koha që është optimale koha që është e domosdoshme më fal sheh vëllimin është vetëm namazi që ndis nuk ka namaz tjetër Se le është koha, ma optimale për me falë namazin i këndis, dhe re atër kur djeli filan me ndryshu në gjyren, po mu bëmë me i verdhë, pasaj që shërë dim shkan kërë kushram të kështë më rrë. Kërse koha, do më zdoshme për me falë i këndinos dhe re në për endim djelit. Pra besimtari qëllëmish, muslimari qëllëmish nuk glejot me shtu namazin e i këndis pasë soj kohë, po pra pasë kohës optimale. Mir po nëse i ndon të ndon yarısmia, atëherë mund të falmë asaj kohë deri në perëndimin e diellit. Pastaj kemi e kemi namazin e yatisis për të cilën ka mos pajtimës djetorëve. A ka namazi e yatis sikse dy kohë apo jo? Shehu themini thotë saktuar se namazi i yatis ka vetëm një kohë. E cë është koha që quhet vaktu fadil apo koha ku është e vlefshme fal namazin edhe koha që është e lejum. Po nuk ka kohë tjetër. Po kohon që është e lejuar me fal namazin e jacis, po është për atëher kur perëndon ngjyra kuqrrëmt. Pra largohet prej perëndimit ose prej horizontit, ngjyra kuqrrëmçe që quhet shfaq. Kuse koa vlashme me fal jacin është deri në gjysmën e natës, deri në gjysmën e natës. Sipas mendimit më, më sakt, sa më afër gjysmës së natës shfaq është më mirë. Dorsa pas gjysmës së natës, sheh u themin thotë nuk ka ko jacia më fal nga saadisa që janë trasmetu për pejga meri salak, sa me kanë përcaktu që namaz e jacis kërkove të mderin gjysmë në natës. Për anda i thotë, në bazë sajna, pasajnë dërtonë edhe disa qështje tjera. Prej ty në është nëse gruja, për shambull, pastrohet prej ciklet mësoral pas gjysmës natës. Si pas tim e ndimi, pra aju në këka për dëtyr me falë namaz e në jacis, asë a namaz e në akshamit. Kase ka kalun koha jacis Ata djetarë cilët e, e, e kanë mëndimi që koha jacis shkan edhe zgjate dheri, po pra, përfondon me, me hyrën e kohët sabahet, pra agimit të kur agon në dita, atër thonë në këtë rrasa e ka për dhe tyrë me falë jacin. E kjo është për qëllim, pra të këta djetarë që e, jacija e ka dhe kohën e domës dëshmëris, po që ma zgjusën së natës ata që jo largot arsyea fetarese që s'kan mujte më e fal namozën e Yacis e falën këtco. Qysh është gruaja pa po mesikën mesrat ose dohet mi akun hen moshën madhore ose joni Sulejmani kur hen islam me kështu më rad. Edysa diatorë kanë vendimin që kët rast gruaja pa pas mazysën së sotës të zpastrohet për i cilin mesral dohet e me falja dhe aq shumë edhe Yacis ndyot. Inshallah më detajisht për këto kena më fol kur të vjen pra tema, që fletë rrëth kohës në mosën. Pasaj këthejmi të qërshtja të imumit, nëse qërshtja vërtitët rrëth, asaj që me falë me enzo në mosën me gjemot, në fillim të kohës me të imum, apo me mara abdes me ujnë fund të kohës, edhe me ikë në mosën cilën zdo të mjëdon për parësi. Ose cilën është, më mirë me thonë, obligativën këtë rasë me uve pru. Në këtë rasë obligative është me idhëm për parsin në mozit, pra me falj në mozit në fillim të kohës, me të jemum me gjemot. Dhe jo me shtyjë dhe me falj në fun të kohës me abdes, nga se falja me gjemot është obligative. Pasaj autore vazhdanë thotë, masifet u hu, dhe forma të jemumit është se si vijan. Pra, djetarëti përmenin forma të adhurimeve, qështë do të mikry, nga se adhurimet, si që dim nuk jenë të plota, dhe madjeu nuk pranohet Allah subhanahu taala përveç atë kur i bëjmë me ixhlas, me sinqeritet për hir të Allah subhanahu taala edhe sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po duke pasur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në adhurimet tona nuk realizohet përveç nëse adhurimi përputhet me shariatën, po me ligjet që i ka ligjsua Allah subhanahu taala në gjashtë gjëra ose në gjashtë çështje. E para është në shkakun Pra me qenë shkaku i lëqësumë, pëse me kryat të adurim, ose arsia me qenë e lëqëshme. E dytë është lojë i adurimet, e tre të është sasija adurimet, e katër të është forma si e kryim, e pes të është koha kër kryhet, e dhe e gjasht të është vendi kë kryhet. Pra nda e adurimi për me qenë, pra si pas sunetit për njësumë, do të mi plësu qëto, ose mi përmbush qëto gjasht qështjim, qër gjasht gjëra e pritura po shohim që është edhe forma. Prandaj adhurimi nuk pranohet përveç nëse forma e tij është përputhje me hadithët ose me fen me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj diator gjithmonë shohim që në librat e tyre e kanë përmendur formën e adhurimeve, vallë ka shënën e nevojshme përmend formën e adhurimeve, çoftë orën e abdestit, namazit, t'ajrimit ose te'mumit, çka thotë autorët këtu ashtu më radhë. Pas kësaj po thotë forma e tejmut është e njëjë me bon jet. Allora, el është një jetë nuk jente forma të Këse, i të hin, nat, e tejmut. Qase dohon një jetë para print tejmut. Forma është nëse hen, do të thonë atë sipas ose do të thonë ka kuptimi alegorik. Pra ndryshë, do të thonë një jetë para print ë ë adhurimit. Edhe siç e dim një jetë para vënën në zakër, në zakër, edhe jo nuk shqiptohet me gjuhë për njëtën kemi folën më herët. Pasaj thotë thumë me ju se mi, pasit e bë njëtë do të me thonë bismila, po para se me mërë të emum, më, thotë thot bismila. So përket qështje se bismila e të pare të imumit, pra këto i ka të njëtë atë dispozita, ose i përshin të njëtë atë qështje sigur për kemi folën për abdesin. Pra këto njëtë atë meselës kemi folën të Bismillah e kur të abdesi Njëtë atë vlejnë edhe këtë të të emumi Pra saj për këtë khilofit më spajtim në zhjetarve A është obligim apo jo Pas të ajtë cilë është me mendimi Lëhebet hambilje kështu më rratë Pra është ju se të emumi është zavënsim Pa që e zavënson abdesin Edhe zavënsimi ose zavënsu Si mërë të gjitha dispozitate Dë zavënsuarit Edhe që është kemi thane së këta është Sikë Pasaj thot më jadri bot të rabe bëjedehi Pasaj thot bismillah do të me godit dhejun Me dy dur të ti pa, Me dy dur të ti e godet dhejun Kto për po e, po e shohim që Autori nuk për po thot e godet të token Nuk jo për po thot e godet dhejun Nga sësi që kemi thonë maheret Nga bedhahemi i hambili është kësht që për Me ka një sakte i mu mi me marrë me dhej Jo me tok Mirë për po e sakta pastaj ashtu si ju shemë e shpjegova edhe më herët që doko kur don me marr këto imu mjafton me godit tokën pavarësisht a është dhëj apo është zolla apo është rërë apo është gurë e kështu me radh. Pra çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës lejohet me marr këto imu me të. Pastaj thot mufarrul ja tay al asabi' e godet tokën me dy duart e ti me gishta të hapur. Me gishta të hapur ose i moh larg njëri tjetrit. Pse e thotë këtë autori? Po, për arsye që dheu me deportum mes gishtave. Ngase funkohaja, po dietarët e fikut e kanë mendimin që është obligim kur të marrim të jem që më përshi i pradeu fytyrën edhe shuplakat. Do të thonë zëbim i përshi i këtë fytyrën edhe shuplakat. Për këtë arsye i thonë duhet më të çën me gishtat hapur që më deportu pradeun mes gishtave. Mirpo, hadithat që janë transmetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam atë nuk përmendet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka goditur tokën ose kur ka vendosur dorën në tokë i ka mbajtur gishtat e hapur. Edhe sishë kemi përmendur maharet, pastr, pastrimi me me teymum pra me me dheu ose me tokë është i bazuar në lehtësim edhe tolerancë, pra, pa nuk ka sigurisht se pastrimi me ujë. Prandaj nuk ka nevojë mi hap gishtat, kisha më shpjeguar më poshtë. Pastaj thotë Jemë se hu vajhëhu bi batiliha vë kefeji bi rahatëjhi. Ftyrën e ti, po paset e godet tukën, ftyrën e ti e fërkon me brendësin e gishtave. Me brendësin e gishtave. Pra autore kështë është shumë precizë. Kurse ftyrën, kurse shuplakat e ti i fërkon me arabishtë i, i, i thonjën raha, po, me kitë pjesën e mbranshmet shuplakës pse autori po e bën këtë dallim. Po po thotë fytyra nuk bënë fërku me këto, ë, domthon shuplakat ose shpinën e shuplaka nuk e fërkon me këtë pjesën e brënshme të shuplakës, por vetëm me gishta. Por këto e lën për me fërku ë, domthon pjesën e, e sipërme të shuplakës, kurse me bjerësinë e gishta ve fytyrën. Pse autori e bën këtë dallim? Për arsye se ë, sipas mëthëbit A dheu i cili përdoret në një allorim që është obligativ, që është wajib, është dheu që loharit të tahir. Po që është i pastër në veten, mirëpo nuk të pastron ty. Po në këtë rast nuk të bën të pastër, nuk nuk mundesh më, më marr të i bën me të. Gase çu kemi marr këtu po ba, bazohet në ndarjen që e kanë bërë. Diatorët e me dhebit hambeliçë dheu ndat sikurse uje në 3 lloje. Po dheu që është tahur Që është i pastër në vetë, do të bën të pastër ty, pra të pastron. Dhe që është tahir, që është i pastër, mirë po nuk mundesh mu me u pastruar atë, edhe dhe që është në gjis. Pra që është i papastër. Mirë po shem thëmi, thotë kë kë ndarjen nuk pranohet, për tyra ashtu siç e kemi shfaruam më herët. Pa kur kemi folur për këtë, dhe saktas është që nuk ka dhe i cili është tahir. Po pra nuk ka kësaj lloj dëllëj. Pra që është i pastër, mirë po nuk të pastron ty edhe sakt është që dhe jo i përdore në një adhurim obligativ është tahurë pra është i pasër në vetë edhe të bëndë pasër ty pa na e thotë nuk kemi nevoj që me përmen këtë form ose këtë pjesë të formës e të, të emumit nga se thotë kjo është e bazuar me njarë së tim shumë dobet për cilë nuk ka kur farë argumenti ma dhe thotë argumentet flasën ose e thonë të kundër të në kësaj nga se në hadithën e amaret Radi Allahu nxjemi shpjegoj çka kemi përmend, mahara thot masaha wajhu bi dayhi. Pejgamberi saosmikafërku fytyrën e tij me dy duart e tij. Edhe nuk e ka vë po këtë shtjellim kënddarë. Po me dy duart e tij. Prandaj thot, sheh u themi në se ë fytyrën tonë e fërkon me dy duart të tua. Po këtë plot. Me dy duart e tua, po gjithashtu pastaj me këto dy duar e fërkon pranë njëra tjetrën. Edhe çu që na më shpjegoi më poshtë, i jep pastër po pa, e ki te momentin e plot. Pastaj vazhdon autori thotë mu yukhallilu asabihe. Vazhditë vërkon me shuplaka, domethën pjesën e sipërme me mbrendësinë e shuplakave, thot duhet me bota tahlil me zgishtave, po misti zgishtat në një ri të tjerë të mbledh. Po me me njëri të tjerën kështu. Pse kjo quhet tahlil, që ismi i quhet me harë kur kemi, kemi fond parabes. Madje sipas fjalës tonto le tonto që kjo është obligative po pra, është në formës të imume që do të më por më më çeni saktë i pranom do të më vepru. Po pra, nuk është vetëm e preferueme për dallim prej abdesit. Po pra, për abdesin kemi thënë që kur i lajmë durt me, me lamës gishtave, pra më i fut gishtat njëri tjetrën, kjo është mësh mustahabe, më preferueme. Por arsyeja se uji depërton mes gishtave. Kur i lajmë depërton, prandaj nuk ka nevojë, nuk është obligative çgjithësh. Edhe milo. mirë, mirë, por kjo është e preferueme çu zhut transmetuan hadith pejgamberit nërsa sa hiperket dhe jot, thot dheu nuk depërton mes gishtave. Prandaj është obligative, pa nevojshëm në formë obligative që mi fut gishtat njëri tjetrin. Ibn Urejja be Allahu amshuroft kur flas për këto, a thot këto këtë që kanë thonë për dietarët, <coughs> e më vonë shumë të madhhebet Hambeli, kur flasin për formën e të im, më thot nuk është përcjell për, për Imam Ahmedit. Dhe nuk është përcjell për askujt për, as për nzansave të tij të mëshëm pra, për nzansave të tij të parë. Por pra to kan thon më vonë diator të mëdhë pra i Ibni, por nuk u përsjell për xhansave të parë të, të Imam Ahmedit, çështë khiraqiu ose Abu Bakr dhe të tjerë. Prandaj edhe shej uthejmin e thot me pohu ta xhilin mes gishtave, që është sunet, jo që është obligative. Miton vetëm që është sunet, kjo është një çështë diskutabile. Ka sa thon në hadithin e pejgamberit, hadithën e namorit që e kemi lazum harret, nuk u përmend se pejgamberi ka, pra i ka food gishtat njëri tjetrën kur ka marrë temën. Nëse ndikosh e shtron pyetjen e thotë a nuk ken këion në përgjithësimin e fjalëve e hadithit që transmetohet për Lekhet ibn Sabura, Sabira, i cili tregon se pejgamberi më ka mësuar al muduë, më ram desen formën e plot. Wa khalli bain al-asabi, do bota taxhil mes gishtave. Po një gishtat njëri tjetrën. Wabalja këfili istin shakë edhe shpërlaje shumë hunën. Përgjigja është që kjo nuk pranohot, ose nuk hinë në këtë përgjithsim të hadihsit përgjameris. Nësëm nga se kjo hadihs fletë për pasrimin më ujë, kërse këtu e jemi duke folë për pasrimin më dhe. Për këtë arsiju e thotë që ju të e minim, në zemrën time, apo vetën time, ka një gjë, një penges që nuk mund të pranoj që është e preferume të kh Për dy arsye apo arsyje, para është se nuk u transmetua për pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam. Dhe e dytë është që çështja ma, ma e mahanët pastrimit me tayemum është i bazuar në lexim. Për të dallim prej ujit, ose pastrimit me ujë. Për shembull, kur pastromi me ujë për ixhunullahu bakut, është obligim që me përfshikë trupin tonë me ujë. Po çdo pjesë trupi duhet të lamo me, me ujë, edhe edhe pjesë që janë nën qime tona. Dërsa, thot në cimët tona. Dorisa thotë në tayemum do të mi pastrom vetëm dy gjymtyr, po fytyrën edhe shuklakat e dhurve. Po është o thotë, në të jemum nuk është obligim që, se si pas mendimin më të sakt, me përshri ketë ftyren edhe shumë bloket e durve gjatë fshirjes me dhe. Mirë po, thotë ato gjëra në cilat nuk arrin fshirja, po atolerohen edhe pranon. Nëse nuk mund është me fshirë veç se me vështirësit madhe, atër ato janë të, po pra atolerohen edhe pranohen të jemum edhe nëse nuk arrin dheu, ose fshirja në ato pjesë. Po, kërë i, i fërkojnë adhefshinë aftyrën Por shambull Pjesa që është në nëqime Në nëqime në në të mjekrës Po, nuk është obligim Që me e quë dhe unë Në nëqime të mjekrës edhe në mjekrë, nëse mjekrës të rral Po, më jafton vetëm me e fërku Pjesën e si për me Të mjekrës Për dalin prej abdesit Po, në abdes nëse mjekrës të rral Nuk është e dendur është obligim të ujmë me deburtum brëndësinë e mjegrës, me meladë lkurën e cila është nën mjegër, kur mjegra është e rradh. Mir pun po kënte e mum nuk kërkohet, po mjafton me me, me fërkuva tëm pjesën e sipërme të mjegrës ngasa, do thotë kjo pasai ka shkakton vështresitë të ndaj, atë i mumi është në bazum të letsim. Po pra Allah ka bëj letsim për umatin e pejgamberit as. Po ashtu thotë teatrat çë tregon se ka dallim ose të mum nuk kemi as për larjet gojës as të hundës. Kur s'm pastroj me ujë duhet më shpërlaqojën edhe hundën. Po ashtu thot ato, dikush nëse ka rrudha në ball, po pra Adina thot ata janë më të më shumë i bën rrudha në ball. Thotë ose dhe në për fytyrë kështu më radh. Nuk është obligim që në, në, në ato pjesë të lkurës të jenë me rrudhave me depërtu dheu kur ne marrim tejm. Por dallim prej ujit, pra kur marrim abdes do të më depërtuojnë ato pjesë. Prandaj për qëllimin këtu është më më treguese ka dallim mes pastrimit me ujtë, pastrimit me dhejtë. Po, pa, pastrimi me dhejtë ose me të jemëm, kjo është e bazume në lecim. Nuk është sigur se pastrimi me ujtë. Përndaj, nuk është e, obligative madje, më të dhejme që asë preferume që me i fërku kishët në mes e, njëri tjetërit, kërë marum të jemëm. Përndaj, edhe shë e vëthëmi e thotë e sakta është që me u kufizu vetëm në atë që është kuptimi dukshëm, prej fjallat pejgamerit sa lësomu se veprimeve të ti në këtë qështje, po në pastrimin më të emum. Tote dhe pasimi i kuptimit tjashëm në dispozita, është njëjtë së kurse pasimi i kuptimit tjashëm në akide, në qështje të akides, ose tekse që flasim për qështje të akides. Po së i për këtë dispozitave, vetëm kër janë argumenti që bëndon një preashtim atër, e këndështojnë a këtë kuptimin në jashtëm. Dersa, do të thot pastimi i kuptimit të jashtëm të çështjeve të akides kë është më konfirmuar për arsyesa ato janë çështja e gajbit. Po aty nuk ka vend mendje me hi edhe me bakjas ose analogji ose me, me do të thot me me me me me ndir, me dal në thellëmëni e mendjes. Për dallim prej dispozitave. Po ka mundësi që do të thonë të çështë dispozitat më me ndërhyj mendja dhe më me bënd një analogji. Mir po ato në origjinë, në esencë, prandaj thot nejën e jem detyruar dhe nëngarkuar që me pasu kuptimin jashtëm, qohë në qështjet e akidës, qohë në qështjet e dispozitave. Përnda e thot forma e sakt e të emumit, e cila vjen përputhja me kuptimin e dukshëm dhe tjashtëm të sunetet përgamerisëm është që te pra pasit më bismila me, me godit token me dy durët e tua, me një goditjet vetme, pa e zëruar ose i ndarë gjishtat më styre, edhe do thotë me këto dy duar me fërku fëtyren të anë, edhe qërështam pjesën e sipër me të mjekrës, edhe pastaj me i fërku njëra tjetërën. Pra duartë, shokllaget e duare me i fërku njëra tjetërën edhe me këntë njërën, të e mu me është i saktë, edhe i pranuar pra është i plotë. Kam vetë edhe qërështja që është sunet, kërë t'i ngëndasim token me dorë, me frydhurve. Nga se kjo që kemi përmanduar këtu është saktsuar prej pejgamberit sa nga sa mush tahdithi transmetuar do Buhariu e Muslimi. <coughs> Mirpo ndysë ndëytar këta kanë kurzu që lejohet me frydhurë, është sunnet me frydhurë nëse ka padhëj i, i shumë i durë, sasi e madhe dhëjut, nëse ka padhurat në atë bën me frydhurë. Pandysha nëse sasia është e pak, nuk i nevojë me frydhurë. Dhe këto përfondon tema e teyumit. Inshallah pe deri sa tashme do të do të fillojmë temën e radhës, që është tema e largimit të papastërtive ose në gjasëtit. Gjërat që janë papastërti fizike. Allahu te mëmir, Allahu 'alam, Allahumma salli wa sallim 'ala nabina Muhammad <coughs> wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.